Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун розповість про перефрази, цікаві факти про категорію числа, а також ви почуєте інформацію про кольорові слова. Наталю, а про що йтиметься у програмі після уроків? Сьогодні дуже серйозна тема. Підліткова агресія? А про що ти збираєшся у програмі «Старшокласник» розповісти? Про цікавий проект до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Його готують старшокласники Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також ми почуємо думки старшокласників, чи може зараз бути Тарас Шевченко прикладом для наслідування і чи подобається їм творчість митця. Юлю, я вже з нетерпінням чекаю твоєї розповіді. Проєкт справді цікавий, але все по черзі. Тож починаємо! Я нещодавно дізналася, що Геродота називають батьком історії, Ольгу Кобилянську – гірською орлицею, а Лесю Українку – дочкою Прометея. Ось такі цікаві перефрази. От бачиш, як перефрази допомагають певним поняттям надати більш емоційне і яскравіше значення. Наприклад, артиста можна назвати майстер сцени. А ще популярні такі перефрази: благородні птахи це лебеді, чорне золото, вугілля. Більше про перефрази знаємо вознавець Леся Мовчун. Тож їй слово. Добрий день усім хто прагне розгадати таємниці, заховані у слові. Сьогодні ми поговоримо про перефрази, образні описові найменування географічних об'єктів. Перегорнемо сторінки граматики і дізнаємося цікаві факти про категорію числа, а також згадаємо кольорові слова. Назва кожного населеного пункту має свою етимологію, історію походження. Часом вона прозора, нам не важко зрозуміти, що в основі назви міста Гайворон лежить назва птаха родини Воронових Гайворон. Село Веприк отримало найменування від слова «вепр». Назва міста Бобровиця пов'язана із загальною назвою Бобер. Та нерідко етимологія ойконімів, тобто назв населених пунктів, є затемненою. І дослідникам доводиться занурюватися в історичні документи та різні словники, щоб віднайти витоки тієї чи тієї назви. Ось, наприклад, є кілька версій про походження назви Коломия. Це місто Івано-Франківської області. Мовознавець Алла Петрівна Коваль у книзі «Знайомі-незнайомці» їх коротко наводить. Перша версія. У давнину пруд, а це Карпатська річка, звався Мия. Що означало річка? а місто на березі Миї називали Коломиї, тобто Коломия. Друга версія. Польською мовою колеса – кола. А купці, які минали заболочену місцевість, забруднювали вози і тут, на Мілководді, мили колеса звідси назва місцевості Кола-Мия – Коломия. Третя версія. Відсилає нас до слова «колонія». Римське поселення, яке було колись на місці сучасного міста Коломиї, звалося Колонія. Звідси вже зовсім близько до Коломиї. Ще одна версія стосується Галицького короля, якого звали Коломан. Назва міста на його честь. І нарешті у місцевій говірці є слово Коломиї, заповнені водою вибоїни на дорозі. Чому ж так непросто віднайти витоки географічних найменувань? Це все воля його величності часу, який змінює нашу пам'ять і мову. Первісно в назву населеного пункту вкладали набагато більшу інформацію, ніж зараз ми можемо зрозуміти. До того ж, назви втрачають свою актуальність, перетворюючись на свої рідні пам'ятники історії. Наприклад, так сталося з ойконімом, власною назвою міста Волочиськ. Воно розташоване у Хмельницькій області і походить від дієслова «волочити». Що ж у Волочиську вдавнину волочили? Виявляється, там сходяться верхів'я кількох річок, які були тоді судноплавними. А щоб потрапити з однієї блакитної дороги на іншу, великі човни перетягали, волочачи по землі. Отже, давній факт зостався нині лише в назві міста Волочиськ. Важливі на сьогодні відомості про міста, регіони, країни, континенти втілюються в назвах-перефразах, які неначе яскраві пропорції розвішані на географічній карті, що зберігається в нашій свідомості. Думаю, ви пригадаєте такі перефрази? Японія – країна вранішнього сонця або країна сонця, що сходить. Канада – країна кленового листка. Єгипет – країна пірамід. Та і в нашій Україні багато куточків можна змалювати за допомогою перефразів, описових образних відповідників до вже існуючих назв. Лесен край – Волинь, Шевченків край – Черкащина. До речі, вживання перефразів свідчить не лише про багатий словниковий запас мовця, а й про широту його знань. Адже для того, щоб назвати Волинь Лесиним краєм, Треба знати, що поетеса Леся Українка народилася в Новограді-Волинському, місті на Волині. На Волинській землі минули її дитячі літа. У Волинському селі Колодяжному, де згодом оселилася родина Косачів, поетеса бувала потім не раз, уже в дорослому віці. Казкова природа Волині надихнула Лесю Українку на створення драми про любов і зраду «Лісова пісня». Отже, цілком справедливо називають Волинь лесиним краєм. Перефрази географічних назв позначають певну територію за особливостями її розташування, наявністю в ній визначних місць, її ролі в культурі, економіці та історії народу. Описові найменування складаються і закріплюються історично, звісно, з чиєїсь легкої руки. Вони легко підхоплюються мовцями, адже нерідко виражають додатковий, емоційно оцінний відтінок. Так про Закарпаття кажуть «Срібна земля». Відомо, що там є Мужіївське родовище золота і срібла. Його там добували ще з XVII століття. Та чи воно дало назву цілому краю? Виявляється, поетичний перефраз «Срібна земля» ввів у нашу мову Василь Пачовський, західноукраїнський поет, творча діяльність якого припала на першу половину ХХ століття. Чи є ще краща земля, як Карпатська Україна? Оперезали її високі гори сині, обмаїли зелені ліси, закосичили винниці з золотими виноградниками, а річки сріберні опоясали блакитними стрічками. Така вона красна та срібна Україна! А як у літі леліє красою до золотого сонця, а восени красується різноцвітним листям дерев під лазурним небом, то ані на папері списати, ні в пісні проспівати. Так писав у своєму підручнику Василь Пачовський, який був іще й педагогом. До перефраза «Срібна земля» Василь Пачовський звертався ще не раз, про що свідчать назви його творів. Ліроепічна поема «Князь лаборець міф «Срібної землі». Поетична драма «Світло срібної землі», «Срібна земля», «Тисячоліття Карпатської країни», «Нариси історії з мапою». Перефрази приваблюють мовців своєю місткістю та образністю. Знаючи це, перефразами користуються, а нерідко і самі створюють, фахівці у сфері туристичного менеджменту. Адже привабити клієнтів можна лише до якихось надзвичайних місць тим перефразами «Країна тисячі озер – Фінляндія», «Країна тисячі островів – Індонезія», «Місто ста шпилів – Прага», «Місто тисячі мінаретів – Каїр» ряснюють рекламні тексти туристичних фірм. До речі, названі перефрази створені за допомогою гіперболізації, тобто перебільшення. Робота над брендом певної території, тобто її особливим позитивним образом, у сучасному світі стає частиною державної політики. Адже, що більше туристів будуть приваблені яскравим перефразом, то більший буде приплив грошей у бюджет. Отже, і маємо яскравий приклад того, як нематеріальна за своєю суттю мова впливає на цілком матеріальні речі. Ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Наступна наша сторінка – граматична. Уміння орієнтуватися в кількості об'єктів навколишнього світу притаманне всім народам. Адже з самого початку становлення людського роду було життєво необхідно визначати, хоча б у найзагальніших поняттях, скільки хижаків зачаїлося в хащах – один чи багато, скільки їстівних плодів знайдено – один чи багато. Тому однина і множина – найпоширеніші форми граматичної категорії числа у мовах світу. А от у стародавніх і тепер уже мертвих мовах, у санскриті, а також у давньогрецькій, старослов'янській, давньоруській і давньогерманських мовах була двоїна – форма на позначення двох предметів. Колишня двоїна збереглася подекуди в українських говірках. Може ви чули такі незвичайні форми, як у реченнях? Купи три літрі молока, принеси чотири відрі води. Незвичні, тому що форма множини інша. Купи три літри молока, принеси чотири відра води. Літрі, відрі – це якраз і є іменники у формі двоїни. Граматична категорія числа в нашій мові властива іменникові і займенникові, а також слова, які з ними узгоджуються – дієслову і прикметнику. Таким чином, якщо йдеться про кілька предметів, множина виражається не лише закінченням іменника, а й прикметника та дієслова. Наприклад, «По шляху біжать жваві струмочки, крутяться, підстрибують, танцюють, про щось весело буркочуть» – Степан Васильченко. А що б ви сказали, якби іменник мав форму однини, а дієслово, яке повинно з ним узгоджуватися, форму множини? Такого не буває, скажете ви. Інакше це було б відхилення від норми української літературної мови. Загалом це так, але послухайте коротенький текст і переконайтеся, що таке буває. А от пояснення слід шукати не в мові, а в позамовній дійсності. Я глянув і вздрів Ксеню. Вона йшла, не помічаючи мене і не сподіваючись, мабуть, мене тут зустріти. Скоро й вона мене побачила і зупинилася. Я зрадів і зараз же гукнув. Ти тут? Як це ти сюди зайшла? Тато косять? А я їм обідати принесла. Борис Грінченко. Так у реченні «тато косять» форми числа іменника підмета і дієслова присудка не збігаються. А от у наступному... Я їм обідати принесла. Займенник вони відповідає іменнику у формі однини тато. Цю граматичну невідповідність можна пояснити традицією українців вживати форму множини як вираження ввічливості, коли говорять про людину, старшу за віком або вищу за соціальним становищем. У родині вживання займенника ви, вони було обов'язковим, якщо мова йшла про батька, матір, діда, бабу та ще старших родичів. Послухайте уривок із гуморески Остапа Вишні, де знову таки іменник у формі однини баба сполучається з прикметником і дієсловом у формі множини. Дуже вдоволені ходили моя бабуся по Києву, та й самі іноді сміхалися. І чого я так боялася? І все було б добре та гаразд, коли б я не завів бабусю до театру. Довго вони не хотіли, а я таки умовив. Це риса розмовної української мови. У літературній мові, навіть якщо йдеться про людину, до якої звертаються на «ви», у третій особі про неї говоритимуть «він» або «вона» і вживатимуть форму одними. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Погляньмо у вікно. Сніги зійшли, і так хочеться, щоб навколо все стало яскравим і радісним. Тож поговоримо про барвисті слова. Чимало прикметників на позначення кольорів утворилися від іменників назв тих предметів, які мають той чи той характерний колір. Наприклад, землистий – від земля, пісочний – від пісок, попелястий – від попіл, Гірчичний – від гірчиця, солом'яний – від солома, цегляний – від цегла. Чи не найбільше у нас квіткових кольорів? Рожевий – від слова «рожа», тобто мальва, троянда. Волошковий – від волошка, бузковий – від бузок. А скільки фруктово-ягідних кольорів? Абрикосовий, малиновий, вишневий, калиновий, помаранчевий. Від коштовних каменів утворилися прикметники кольороназви смарагдовий, рубіновий, бурштиновий. Рідше прикметники, що позначають колір, походять від назв тварин чи птахів. Мишасті коні зовсім побілі, обліплені снігом. Михайло Коцюбинський. Мишастий – це сірий, а канарковий – то, звісно, яскраво-жовтий. А от який це колір – теракотовий? Так одразу й не скажеш. Теракотовий походить від іменника «теракота», що означає «випалена гончарна глина». Слово походить з італійської мови – теракотовий колір червоно-коричневий. Завдяки особливостям людської психіки сприймати відчуття від одних органів, через відчуття в інших органах з'явилися переносні назви кольорів, такі, наче ми їх сприймаємо не очима, а на дотик. Гарячий, холодний – теплий, м'який. Враження від кольору відбилися в прикметниках зелений, «веселий», «сміливий». Такі цікаві назви, як «берлінська лазур», «пруська блакить», «сольферино» отримували барвники, що виготовлялися в певній місцевості. Так, на початку XVIII століття німець Дісбах винайшов барвник яскравого синього кольору. У Європі він поширився під назвою «берлінська лазур», і пруська блакить. Барвник ясномалинового кольору отримали в містечку Сольферино в Італії, тож його так і назвали Сольферино. Відомий вам колір Бордо також походить від географічної назви. Колір Бордо або ж Бордовий мало вино, яке привозили з міста Бордо, що у Франції. У назві червоного барвника Сурик ви навряд чи впізнаєте якусь географічну назву. Та насправді вона утворена від назви країни Сирії, що на узбережжі Середземного моря. Слово «сурик» давнього походження. Воно спочатку з'явилося в грецькій мові, потім потрапило в старослов'янську, а вже потім в українську. А чи знаєте ви, що є колір Тиціан? Його назва походить від імені італійського художника епохи відродження Тиціана, Тиціано Вечеліо. Герої його полотен – мають незвичайний колір волосся, інтенсивно рудий. Отже, колір тиціан це інтенсивно рудий колір. Перегортаючи останню сторінку, присвячену назвам кольорів, пропоную записати конкурсне завдання. Деякі кольори здавна вживаються в стійких народних порівняннях. Наприклад, червоний як жар, білий як сніг, Пригадайте схожі народні порівняння і надішліть мені на електронну адресу загад равлик або ж на поштову адресу передача «Загадки мови» Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. За найкращу відповідь буде подарунок «Книга». Передача «Загадки мови» добігла кінця. До нових зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіородина і ведучі Наталя Ступакова і Юлія Карпінська. Знаєш, Наталко, пам'ятаю, коли навчалася в школі, то досить часто виникали певні непорозуміння з однокласниками. Зазвичай через оцінки, бо у нас в класі було наче змагання за відмінні оцінки. Думаєш, що змагатися, хто краще розповість на уроці, підготує матеріал чи отримає кращу оцінку, не так вже й погано. Зараз учасні школярі здебільшого сперечаються через якісь дрібниці, і це, як правило, призводить до великого конфлікту. Мені стало цікаво, чому ж виникають непорозуміння серед однокласників і що може стати причиною конфлікту. Пропоную зараз поговорити про підліткову агресію. Думаю, якщо вас запитати, без чого не уявляєте життя, то відповісти, що без уроків та однокласників. І якщо з навчанням все зрозуміло, адже маєте учителів, які допомагають вам з ним розібратися, то ось у стосунках з однокласниками, особливо після уроків, у багатьох, на жаль, виникають проблеми. Чому буває важко порозумітися з однолітками та як краще залагодити конфліктну ситуацію? Відповіді на ці запитання шукаємо з Тетяною Куценко, Ганною Дубровською та Христиною Градінаровою. На жаль, серед наших однолітків дуже поширена підліткова агресія, поширені лихослів'я.